Рекс Стаут. Дзвінок у двері. Роман. З англійської переклав Олекса Лаганенко. Розділ перший. Свою розповідь я почну з опису того, що безперечно відіграло в нашій історії вирішальну роль. Це був рожевий аркушок паперу за вдержки 7 і за 3 дюймі, де зазначалося, що перший міський національний банк повинен виплатити Ніро Вульфу Сто тисяч доларів нуль центів, підпис Речел Бранер. Аркушик лежав на письмовому столі Вульфа, куди його поклала місіс Бранер. Зробивши це, вона знову сіла в червоне шкіряне кнісло. Місіс Бранер приїхала до нас одразу по шостій і сиділа вже з півгодини. Її секретарка попросила по телефону прийняти свою пані всього три години тому. І, хоч для наведення довідок. Часу залишалося обмаль, проте цілком досить, аби дещо з'ясувати провдову, в якій перейшла у спадщину вся магітність Лойда Бранера. Щонайменше 8 будинків з кількох десятків, що дісталися місіс Бранер, мали понад 13 поверхів, а одного з них навіть було видно з усіх кінців міста з півночі, півдня, заходу і сходу. Звичайно, про це можна було довідатись і в Лона зателефонувавши до газет і спитавши, чи є в редакції якісь матеріали про таких собі бранерів. Однак я подзвонив іншим людям, віце-президентові нашого банку та адвокатові Натаніелю Паркер. Але не дізнався нічого, хіба що віце-президент почав був. О, була одна потішна історія і заткнувся. Я перепитав, що ж то за історія? Віце-президент промовчав. Та так, нічого особливого, нарешті озвався він. Просто містер Абернеті, наш президент, одержав від тієї жінки книжку. Яку книжку? Так, я забув. Даруйте мені, містер Гудвін. Але я зараз дуже заклопотаний. Отож, коли місіс Бранер подзвонила у двері нашого старого, потемнілого цегляного будинку на 35-й західній вулиці, а я відчинив і привів її до кабінету, мені було відомо тільки те, що вона надіслала президентові банку якусь книжку. Місіс Бранер сіла в червоне шкіряне крісло, а я поклав на кушетку її соболине хутро. Воно коштувало не дешевше від того, за яке один мій приятель віддав 18 тисяч доларів. І сівши до свого письмового столу, почав розглядати гості. Вона була надто низенька, надто повна і надто круговида, щоб називатися елегантною. Навіть коли її теракотова вовняна сукня була від самого Діора. Зате про темно карі очі місіс Браннер, які вона не зводила з Вульфа, коли запитувала, чи треба їй розповідати про себе, нічого поганого сказати не можна було. Вульф розглядав її без особливого захвату. Річ у тім, що Новий рік тільки-тільки почався, а тут начебто вже доводилось братися до роботи. У листопаді-грудні він, звичайно, відмовлявся від справ, бо на той час набігав такий податок, що на його плату йшло мало не три чверті прибутків. Та на початку року все було інакше. А сьогодні лише 5 січня. І в цієї жінки грошей хоч греблювати. Саме це Вульфовій не подобалось. Містер Гудвін вас назвав. Холодно відповів її. А газети я читаю. Місіс Браннер кинула головою. Знаю. Я теж про вас багато знаю. Того й прийшла сюди. Я хочу, щоб ви зробили те, що, мабуть, не зробити нікому іншому. Ви, звісно, читаєте не тільки газети. Вам доводилось читати книжку під назвою ФБР, якого не знає ніхто? Так. Тоді вам зайве розповідати про неї. Книжка справила на вас враження? Так. Вигідне. Так. О, Господи, а ви не дуже балакучий. Я відповідаю на ваші запитання, мадам. Та бачу. Я теж умію бути не балакучою. На мене книжка справила глибоке враження. Таке глибоке, що я придбала 10 тисяч примірників і розсилала їх по всій країні. О, не як. Вульф ледь помітно звів бруву. А тож, я послала книжку міністрам, членам Верховного суду, губернаторам усіх штатів, усім сенаторам і членам Палати представників, депутатам законодавчих зборів, видавцям, редакторам газет і журналів власникам фірм і банків, президентам радіомовних компаній, теле- і радіокоментаторам, районним прокурорам, діячам освіти і іншим людям. О, навіть поліційному начальстві. Пояснити, навіщо я це зробила? Мені не треба. Темна карі очі зблиснули. Мені не подобається ваш тон. Я прийшла просити вас про послугу. І ладно заплатити стільки, скільки ви скажете, навіть більше, скільки загодно. Та немає рації розмовляти далі, коли ви сказали, що книжка справила на вас вигідне враження. Чи означає це, що ви поділяєте думку автора про ФБР? З певними застереженнями – так. І про Едгара Гугера – так. Тоді ви не здивуєтесь, коли я скажу, що за мною день і ніч стежать. Я скрізь помічаю за собою хвоста. Здається, це так називається. Те саме із з моїм сином, дочкою, секретаркою та братом. Всі мої телефонні розмови підслуховуються. Такої самої думки про свій телефон і син. Він одружений і живе окремо. Кількох службовців корпорації Бранера викликали на допит. Корпорація займає два поверхи будинку Бранера. І в ній працює понад 100 чоловік. Це вас здивує? Ні, буркнув вульх. «Книжку ви розсилали з листами?» «Без листів, але зі своїми візитками, на яких я писала кілька слів. Тоді вам якраз і не варто дивуватись». «А я здивована. Була здивована. Адже я не конгресмен не якийсь там видавець, радіокоментатор чи університетський професор, що потерпає за своє місце. Невже той психопат, що страждає манією величі, гадає, нібито може завдати мені шкоди?» Хе, він уже задає вам шкоди. Ані трохи. Він просто мене дратує. А тепер заповзялися допитувати ще й моїх компаньонів та особистих друзів. Певна річ не відверто. А під усякими пристойними приводами. Це почалося тижнів зо два тому. А телефон підслуховують уже днів десять. Мої адвокати кажуть, що тут, мабуть, нічим не зарадиш. Проте вони все ж таки взялися до цієї справи. І, хоч їхня юридична контора одна з найбільших і найкращих у Нью-Йорку, але й вони бояться ФБР, вони не схвалюють мовчинку. Кажуть, розсилати книжки було з мого боку нерозважливо це, мовляв, донкіхотство. Та мені байдуже, що вони кажуть. Прочитавши книжку, я страшенно розлютилася, подзвонила у видавництво і звідти прислали до мене чоловіка. Він розповів, що вони не продали 20 тисяч примірників. І це в країні, де майже 200 мільйонів населення. А з них 26 мільйонів голосували за Голдуотера. Спершу я вирішила оплатити кілька рекламних оголошень у газетах. Але потім подумала, що краще буде розіслати книжки самі І закупила їх зі 40% знижкою. Місіс Бранер уп'ялася пальцями вбильця крісла. А тепер ось він дратує мене, і я хочу, щоб він оближджав за мною стежити. Я хочу, щоб ви примусили його це зробити. Вульх похитав головою. Без гуздя. Місіс Бранер узяла зі столика поруч свою коричну шкіряну сумочку, відкрила її, дістала чекову книжку та ручку. Неквапом розгорнула на столику книжку і так само, не поспішаючи, методично заповнила спершу корінець, а тоді бланк чека. Потім вирвала чек, підвелася, поклала його на стіл перед Вульфом і повернулася до крісла. «Тут 50 тисяч доларів», – промовила вона. «Це тільки аванс. Я вже сказала, що не спинюся ні перед якою сумою». Вульф на чек навіть не глянув. «Мадам», – звався він. «Я не чути дій і не критин. Якщо за вами стежать, то тепер вже відомо, що ви прийшли сюди». «Ясно, що прийшли найняти мене. Мабуть, вони вже прислали шпига взяти під нагляд цей будинок. А коли ні, то вони почнуть стежити відразу, як тільки зрозуміють, що я виявився віслюком і взявся за цю справу». Вульф повернув до мене голову. «Арчі, скільки агентів має ФБР у Нью-Йорку?» О. я підібгав губи. Не знаю, напевно. Але, мабуть, сотні дві». Їх то більше, то менше. Вульф повернувся знов до місіс Бранер. А в мене один, містер Гудвін. Сам я у справах з дому ніколи не виходжу. Це було б... У вас є ще Саул Пенснер, Фред Деркін, Орі Кеттер. Іншим разом перелік цих імен дійняв би Вульфа до живого. Але не тепер. Я не маю права просити цих людей іти на такий ризик, відказав він. Не думаю, що і містер Гуд він стане ризикувати. Так чи так, все це безглузда і марна затія. Ось ви кажете, примусити його. Отже, ви хочете, щоб я примусив ФБР перестати за вами стежити? Так. Яким чином? Не знаю. І я не знаю. Вульх похитав голову. Ні, мадам. Ви самі накликали на себе лихо, от його і маєте. Я не хочу сказати, що не схвалюю вашої акції з книжкою. Однак поділяю думку адвокатів. Це Донкіхотство. Донкіхот Думкиход мужньо терпів свої злигодні. Тепер це судилося вам. Вони не стержитимуть за вами до віку. Адже ви самі сказали, що ви не конгресмен і не якийсь там дрібний службовець, який боїться втратити роботу. Але книжок більше не розсилайте. Місіс Бранер сиділа покусуючи губи. А я думала, що ви нікого і нічого не боїтесь. Боюсь, Я намагаюся не робити дурниць. А це ще не означає, що я боюся. Я вже сказала, що цього доручення не виконає ніхто, крім вас. Тоді ваше становище складне. Гостя знову відкрила сумочку, дістала чекову книжку та ручку, заповнивши другий бланк і цього разу спочатку корінець підійшла до столу Вульфа. Потім взяла перший чек, поклала замість нього новий і вернулася до крісла. Ці 100 тисяч доларів, промовила вона, тільки аванс. Усі витрати я оплачуватиму окремо. Якщо вам пощастить виконати моє доручення, то крім авансу, подержите гонорар і його розмір ви назвете самі. А не пощастить, ці 100 тисяч однаково залишаться вам. Вуль потягся рукою по чек, уважно його розглянув, тоді поклав назад і, відкинувшись на спинку крісла, заплющив очі. Знаючи його, я здогадувався, про що він міркує. Ні, не про доручення цієї жінки, адже він уже сказав, що воно безглузде. Вольф думав про ту привабливу обставину, що маючи 5 січня ці 100 тисяч доларів у кишені, йому не доведеться брати роботу не тільки до кінця зими, а й навесні і навіть улітку. Можна буде перечитати сотні книжок і розвести тисячі орхідей, не життя, а рай. Кутики рота в нього скривилися. Як на вульфа, то це означало широку усмішку. Він розкошував, що ж, півхвилини на такі розкоші можна згаяти. Зрештою, чоловік має право помріяти. Та коли минула ціла хвилина, я гучно кахикнув. Вульф розплющив очі і випростався в кріслі. «Ви маєте пропозиції, Арчі!» Отже, його вже спокусив обіцяний гонорар. Може, навіть у суперіж здоровому глузду він вплутається в таку ризиковану справу. Щоб цього не сталося, треба насамперед позбутись нашої гості. І якнайшвидше. «Не так зопалу, звався я. «Пропозицій нема, але є зауваження. Ви сказали, якщо за місяць Бранер стежать, то хвіст прийшов і сюди». Але ж коли вже вони підслуховують її телефонні розмови, то навіщо їм завдавати собі клопоту і вистежувати місіс Браннер тут? Адже вони чули, як її секретарка домовлялася про цю зустріч. Вульф насупив брови. Отже, за моїм будинком уже стежать. Не виключено. Однак може бути, що справа стоїть не так уже й погано, як гадає місіс Бранер. Звісно, місіс Браннер ні до чого перебільшувати зумисне. Проте... Я нічого не перебільшую, урвала мене гостя. Звичайно, ні, кивнув я головою в її бік і знову звернувся до Вульфа. Проте люди, які не звикли, щоб їх дратували, легко піддаються роздратуванню. А чи вони справді стежать, ми можемо перевірити зараз же. Я повернувся до гості. Ви приїхали в таксі, місіс Бранер? Ні, власною машиною. Шофер чекає мене перед будинком. Чудово. Я проведу вас до машини, і коли ви поїдете, подивлюся, що буде. Я підвівся. Містер Вульф повідомить вас про своє рішення завтра. І я рушив до кушетки по її соболі. Мої хитреші вдалися, що правда, нашій гості вони не сподобались, адже місіс Бранер приїхала наняти Ніру Вульфа. Вона просиділа ще хвилин п'ять, намагаючись умовити детектива, та скоро зрозуміла, що тільки дратує його і, підвівшись, дозволила себе вдягти. Місіс Бранер була дуже невдоволена Вульфом. Знаючи, що господар не любить ручкатися, вона не стала прощатися з ним за руку, але коли я привів її на Ганок, міцно потиснула мені долоню, гадаючи, мабуть, що я можу вплинути на рішення Вульфа. Семи східці в Ганку тільки обмерзли кривою, і я, підтримуючи гостю за лікоть, допоміг їй зійти на тротуар. Там, біля відчинених дверцят машини, її вже чекав шофер. Перш ніж сісти в машину, місіс Бранер глянула на мене своїми карими очима і сказала «Дякую, містер Гудвін. певна річ, ви теж одержите чек». Шофер навіть не намагався допомогти їй. Видно, місіс Бранер воліла сідати в машину сама. Отже, вона не була однією з тих удовиць у літах, які люблять, коли їх підхоплюють під руки кремезні чоловіки. Тільки на місі збране вмостилася, шофер причинив двері, сів за кермою й рушив. Не проїхали вони 30 ярдів у бік 9 авеню, як машина, що стояла поблизу з погашеними фарами, враз захурчала, ковзнула з уже вінкнутим світлом повз мене. Спереду сиділо двоє, і я стояв на холодному січневому вітрі доти, доки машини завернули на 10-ту авеню. В цьому було навіть щось комічне. І я, ступаючи східцями нагору, стихо посміювався. Однак, перше ніж зайти до кабінету, я прибрав серйозного вигляду. Вульф сидів із заплющеними очима, відкинувшись назад. Але губи його були міцно на стулені, ані тобі натяку на усмішку. Коли я підійшов до його столу, він ледь-ледь розплющив очі. Я взяв чек і почав його розглядати. В житті я бачив чеки на різні суми, але на таку куленьку зі стількома нулями – 100 тисяч. Ніколи. Я випустив чек на стіл, підійшов до свого столу, сів, нашкребав у запаснику номер машини шпігів, присунув до себе телефон і набрав номер одного службовця муніципалітету, якому колись неабияк прислужився. Занотувавши номер машини, той сказав, що доведеться почекати з півгодини а я відповів, що чекатиму, затамувавши дух. Коли я поклав трубку, вульф промовив. «Жіночі тревені?" Я скоса глянув на нього. «Ні, сер, Їй справді загрожує небезпека». Біля будинку її ждали в машині два шпиги. Як тільки вона сіла у свій rolls ройс вони вімкнули фари, а коли її машина завертала на 10-ту авеню, вони мало не дістала її переднім бампером. Стежить неприховано. Але шпиги аж надто стараються. Якщо Роллс Ройс раптово загальмує, вони вженуться в нього. Так, містер Бранер загрожує небезпека. Гм. гмукунув Вульф. Так, сер, я згоден. Вся річ тільки в тому, хто вони. Якщо це приватні особи, то можна буде підлататися на ці 100 тисяч. Ну, і якщо це справді люди Гувера, тоді й доведеться, як ви сказали, терпіти свої злигодні далі. Десь за годину ми знатимемо це напевне. Вульф кинув погляд на годинник. За 12 він подивився на мене. Містер Ковен у себе, мабуть, звичайно, він іде з роботи близько сьомої. Запросіть його повечеряти з нами. Це був хитрий хід. Якби я сказав йому, що в цьому запрошенні немає ніякого сенсу, оскільки саме доручення місіс Брана безглузде, Вуль відповів би, що я, звичайно, розумію, як важливо нам підтримувати добрі взаємини з містером Коуэнном. А це було справді так. І що він, Вульф, не бачився з чоловіком уже понад рік. І це теж була правда. Я крутнув крісло, взяв трубку і набрав номер. Розділ 2. О 9 ми повернулися до кабінету. Лун мустився у червоному шкіряному кріслі. А ми з Вульфом кожен за своїм столом. Фріц подавав каву і коньяк. Півтори години в їдальні за креветками, в підливі з червоного перцю, яловичиною, тушкованою в червоному вині, кабачками у сметані з дрібно-шаткованим кропом та авокадо з настурціями, чорними волеськими гріхами. І до всього цього келих доброго лідер Кранса. Минули досить приємно. Розмова точилася про становище в країні. Особливості жіночого мислення, про те, як готувати устриці, про структурну лінгвістику і ціни на книжки. Пожовішала розмова аж тоді, коли ми заговорили про склад жіночого розуму. Лон завів цю балачку зумисне, щоб трохи подражнити вульфа. Лон надпив коньяк і глянув на свій годинник. «Якщо ви не проти, – сказав він, – то перейдімо до справи. О десятій я маю бути в одному місці». Я знаю, що ви не сподіваєтесь від мене плати за вечерю, але знаю й те, що в звичайних випадках, коли вам щось від мене потрібно, Арчі просто питає по телефону, чи приходить сам. Отже, цього разу йдеться про щось особливе. Бо коли частують таким коньяком, сталося, мабуть, щось просто неймовірне. Бульф узяв зі столу вузенький аркушек паперу. Похмуро перебіг його очима, кинув назад. Той аркушик я поклав йому на стіл півгодини тому. Коли ми вечеряли, позвонив службовець муніципалітету і повідомив потрібні мені дані. Перше, ніж повернутися до їдальні, я вирвав аркушик із записника, вивів на ньому ФБР і поклав на стіл вульфа. Це повідомлення мені зовсім не додало апетиту. Якби виявилось, що місяць Бранер щодо хвоста помилилася наші шанси, Зокрема, і на шматочок у вигляді чека на моє ім'я неймовірно зрослив. Вульф сірбнув кави, поставив чашку і сказав долона У мене є ще 14 пляшок. Боже мій! вигукнув лон і понюхав коньяк. Кулен був чоловік досить дивний. Гладенько зачесано назад волосся, невеличке, туго обтягнене шкірою личко. Його вигляд особливою увагу не привертав. І все ж таки скрізь, хоч би що він робив, Лун здавався на місці. Чи то в своєму кабінеті на 21-му поверсі будинку газет, через двоє дверей від кабінету видавця в самому кутку. Чи на танцях у фламінго, з якою діулею. Чи за столом у квартирі Саула Пензера, де ми грали в покер. Або в кабінеті Вульфа, коли він утішався ароматом кам'яку 50-річної витримки. Он пригобив коньяк. Просіть усе що завгодно, промовив він. Я цілком до ваших послуг. «Власне кажучи, промовив їх. Не сталося нічого особливого, і тим більше, певна річ неймовірного. По-перше запитання. Чи вам відомо про якийсь зв'язок, хай навіть далекий, між місьцем Бранер і Федеральним бюро розслідувань? Ну, звісно, відомо, та й кому про це не відомо? Вона розіслала сотням людей книжку Фреда Кука, серед них і нашому видавцеві та редакторові. Така увага з її боку доказ того, що людина посідає в суспільстві високе становище. Хай йому грець. Мені книжки вона не надсилала, а вам? Мені теж. Я сам купив. А ви не знаєте, чи вжило федеральне бюро якихось заходів, щоб помститися місіс Бранер? Наша розмова суто приватна і конфіденційна. Вон усміхнувся. Всі заходи ФБР, певно, теж мають суто приватний і конфіденційний характер. Вам слід поцікавитись про них у самого Джона Едгара Гувера. Чи, може, ви вже щось знаєте? Знаємо. Підборіддя Вона ручку скинулося вгору. Дідька Лисова ви знаєте. Одначе в такому разі про це мають знати й люди, які платять гуверові гроші. Вульф кимнув головою. Ви, звісно, виступатимете саме з таких позицій. Ви збираєте інформацію для того, щоб її опублікувати, а я у своїх особистих інтересах. А зараз я роблю це з тим, щоб вирішити, у чому ж власне полягають мої інтереси. Клієнта я поки що не маю, зобов'язань на себе не брав але відразу хочу внести ясність. Навіть якщо я зв'яжу себе з візьмуся за справу, то незалежно від наслідків, мені очевидно не пощастить дати вам якоїсь інформації для статті. Звичайно, якщо я матиму можливість, то дам вам відомості. Але навряд. Ми перед вами в бургу? Ні. Швидше я перед вами в бургу. Гаразд. Тоді я цим скористаюся. Чому місіс Бранер вирішила розіслати цю книжку? Не знаю. Лун знову відсирвнув з чарки. І, перше ніж проковтнути коньяк, з насолодою почав перекочувати його в роті. Либонь, з почуття громадського обов'язку, я сам купив 5 примірників і розіслав людям, які мають її прочитати. Хоча, певно, не мають бажання цього робити а один мій знайомий розіслав 30 примірників замість різдвяного подарунка. Вам відомі які-набудь особисті причини, з яких містер Браунер може ставитися вороже до ФБР? Ні. Може, вам доводилося чути якісь натяки чи здогади? Мені не доводилось, але вам, очевидно, доводилось. Послухайте, містера Абульф. Між нами кажучи, хто хоче вас найняти? Коли б я це знав, то мабуть зміг би повідомити вам якийсь факт чи два. Вульф знову наповнив свою чашку і поставив кавник на місце. Може, мене ніхто й не найме, промовив він. А якщо хтось і найме, то найпівніше ви ніколи не довідаєтесь, хто саме. Що ж до фактів, то я сам знаю, що мені треба. Мені потрібен список усіх справ, над якими останнім часом працювали і досі працюють агенти ФБР у Нью-Йорку та в околицях міста. Ви можете дістати мені такий список? Чорта з два! усміхнувся лон. Я саме подумав ні, хай йому біс, це неймовірно. Знаєте, я подумав чи швидше запитав себе, чи не хоче, бува, гувер, щоб ви попрацювали на нього у зв'язку з місіс Бранер. Оце б вийшла статейка. Та якщо ви, хай йому біс. Він примружив очі. А може вам теж кортить виконати громадський обов'язок? Ні. Може я не візьмуся за це навіть приватно. Я ще думаю, що робити. Ви знаєте, де я можу дістати такий список? Ви його не дістанете. Звичайно. Дещо з діяльності ФБР, зрештою, стає відоме широкій громадськості як, скажімо, історія з викраденням цінних експонатів у природничому музеї, чи випадок зі зникненням банківської вантажної машини з півмільйоном доларів дрібними купюрами біля церкви на острові Джерсі. Але багато чого для широкої публіки залишається таємницею. Адже ви самі читали ту книжку. Чутки, звісно, всякі ходять. Чутки ходять завжди. Але публікувати їх не можна. Вони вас цікавлять? А чого ж? Особливо, коли йдеться про щось підозріле, чи навіть не передбачене законом. Є щось таке? Звичайно. А то яка ж рація говорити про те, що не викликає підозри? Коан глянув на годинник. У мене ще 20 хвилин. Якщо ви нал'єте мені ще трішечки коньяку, і ми вмовимось, що ця розмова залишиться між нами, і якщо ви справді прагнете того, про що говорите, то я залюбки допоможу. Він подивився на мене. Тобі буде потрібен записник, Арчі. Хвилин через двадцять його чарка була знову порожня. Я заповнив п'ять сторінок у записнику, і Лон пішов. Не можу розповідати про все, що було на тих п'ятьох сторінках, бо використали ми сто вельми небагато. До того ж, дехто зі згаданих там людей навряд чи належно оцінить мої старання. Коли я провів Лона, пішов до кабінету, Думки мої були заполонені Вульфом, а не тим, що було в записнику. Невже він справді серйозно подумає взятися за цю справу? Ні, це неможливо. Він просто зволікає час. І, звичайно ж, намагається мене подражнити. Вся річ у тім, як я до цього поставлюсь. Він, певно, тільки жде, щоб я скипів. Отож, переступивши поріг, я рушив до свого столу, вишкірив до Вульфа зупи і зі словами – Позабавлялися, що й казати. Вихопав із лаписника ті п'ять сторінок, розірвав їх навпіл, склав і вже хотів був розірвати ще раз, на четверо, коли вульф гримнув. «Стійте!» – я здивовано повів бровою. На вульфа це було не схоже. «Даруйте!» – мовив я цілком щиро. «Залишите на згадку?» «Та ні, сідайте». Я сів. «Може, я чогось не зрозумів? Не думаю. З вами таке рідко буває. Гіпотетичне запитання. Коли я признаюся, що вирішив прийняти ці 100 тисяч доларів, що ви на це скажете? Те, що ви вже сказали. Безглуздя. Це зрозуміло. А ще що? Все, що я думаю? Так. Я б вам порадив продати будинок з усією мізерією і піти до якої-небудь приватної божевілі. Оскільки ви явно вижили з розумом. Якщо ви, певна річ, не надумали її обдурити і просто прибрати до кишені ті гроші. Ні. Тоді ви таки з'їхали з розуму. Ви ж би самі читали ту книжку. Нам не дадуть навіть підступитися до цієї справи. Адже треба зробити надто багато, щоб нарешті дістати змогу заявити ФБР. Припиніть. І таки добитися цього. А таке понад нашу спромогу. Бо тільки наробити галасу це нічого не дасть. Ту кляту ватагу треба загнати в гухий кут, вивести її на чисту воду. Ну, раз. припустімо, ми візьмемося за справу. Виберемо одну з цих історій я постукав пальцем по розірваних аркушах і записника і спробуємо щось зробити. І з того самого дня, хоч би коли я вийшов з дому. Мені доведеться гаяти весь свій час на те, щоб позбутися хвостів. До того ж, вельми досвідчені. Кожен, хто буде хоч якось причетний до цієї історії, не обереться лиха. Наш телефон підслуховуватимуть. Як зрештою інші телефони. Наприклад, міс Роуан, Саулів, Фредді, Орі. Байдуже. Допомагатимуть вони нам чи ні? І, звісно ж, Паркері. ФБР, мабуть, зробить спробу, підтасувати проти нас факти, а може обійдеться без цього. Та коли вже вони сфабрикують фальшиве звинувачення? О, воно вийде в них на славу. Мені доведеться ночувати тут. Навіть якщо їх узяти на ланцюжки, для тих людей суща дрібниця. Вони читатимуть усю нашу пошту. Я не перебільшую. До чого саме вдатися з усього цього? Для них залежатиме від обставин. Але вони здатні на все. У них такі можливості, така техніка, про яку я навіть ніколи не чув. Я закинув ногу на ногу і провадив далі. Власне, нам не дадуть як слід і почати. Та скажімо, ми все ж таки почали. Намацали ниточку, тягнучи за яку можна розмотати клубочок. О, тут уже ФБР покаже, на що воно здатне. Адже в них 6 тисяч добре вимуштруваних агентів. Багато з них у своєму ділі вовка з'їли. І 300 мільйонів доларів на рік. Мені, либо доведеться зазирнути до словника, щоб знайти краще слово, ніж без луздя. Я впустив нову. А окрім того, що ми знаємо про Місіс Бранер? Мені не віриться, що її просто дратують. Б'юся б заклад. Ця жінка насмерть перелякана. Певно, вона має якісь матеріали, які можуть завдати шкоди її імені, або імені її сина, чи дочки, чи брата, чи навіть покійного чоловіка і боїться, що Фабер ці матеріали знайде. Вона добре знає, що так просто Фабер до неї не чіплятиметься. Воно шукає чогось такого, що завдасть їй великих прикрошей. І цим значно пославить вплив її книжки. А щодо 100 тисяч доларів, то це для неї так, суща дібничка. Я знову закинув ногу на ногу. Ось що я вам сказав би. Останнє ваше зауваження недоречне, пробурмотів Вульф. А я часто кажу щось недоречне. Це збиває людей з пантелику. Ви весь час гайдаєте ногою. Це теж збиває з пантелику? Пхе! Просто ви ніяк не вгамуєтесь. І це дивно. Я гадав, що добре вас знаю, Арчі. Але ця ваша поведінка для мене – щось нове. Нічого тут нового немає. Просто я маю нюх. Це не просто нюх. Це собачий нюх. Ви гайдаєте ногою через те що підібгали хвоста. По суті, вас треба розуміти так. Мені пропонують справу, яка обіцяє найбільший за всю мою практику гонорар, і не обмежують мене у витратах. Проте я змушений відмовитись. Я змушений відмовитись не тому, що справа важка, чи може навіть безнадійна. Мені не раз доводилося братися і за безнадійніші на перший погляд справи, а тому, що це завдасть кривди одному чоловікові, очолюваному ним в закладу, і той чоловік помститься. Я відмовляюсь через те, що не смію братися за цю роботу, і радше відступлю перед погрозою, ніж Я цього не казав, але мали на увазі саме це. Ви налякані, збентежені. І скажу щиро, не без підстав. Руки і голос багатьох високопоставлених людей тремтять з тих самих причин. Може цей трепет, Поняв би й мене, якби йшлося про те, братися за справу чи відмовитись від неї. Проте я не поверну чека на 100 тисяч доларів. Бо це б означало, що я злякався то мерзотника. Вчинити так мені не дає почуття власної гідності. Я пропоную вам узяти на невизначений термін відпустку. Оплачувано. Такі витрати я можу собі дозволити. Я зняв ногу з коліна. З сьогоднішнього дня... «Сьогоднішньо!» – різко кивнув Вульф. «Ці записи я зробив своїм власним шифром. Їх передрукувати?» «Не треба. Це вплутає вас у халепу. Я побачуся з містером Коуаном ще раз». Я заклав руки за голову, подивився на Вульфа. «А я ще раз скажу. Ви з'їхали з, з глузду, І за перечій? нібито підібгав хвоста. Мені нічого не варто мити зараз руки і подивитися збоку, як ви візьметеся за справу без мене. Але після того, як ми скільки років проплавали разом, просто гріх кинути вас потопати самому. Якщо я злякаюся вже під час роботи, то скажу вам про це. Я зібрав пошматовані аркуші. То їх передрукувати не треба. Розшифровуватимете лише те, що нам буде потрібно. Гаразд. Я маю одну пропозицію. Ви зараз у такому настрої, що може схочете розпочати воєнні дії розмови з клієнткою? Вона залишила нам номер свого телефону, який, звичайно ж, підслуховується. Подзвоните їй? Подзвоніть. Я підійшов до телефону, набрав номер. Розділ третій. Близько півночі перед сном я зайшов на кухню поглянути, чи не забув фріц замкнути на засух двері чорного ходу. На я із задоволенням побачив макіторку з тістом для замішаних на кислому молотій гречанки. Так, за наших обставин, навіть добре підсмажені грінки чи листової булочки на сніданок було б уже мало. Тож середу, вранці я, спускаючись невдовзі по 9-й сходами в кухню, знав, що сьогодні мене нагодують як слід. Тільки-но я з'явився на кухні, Фріц підкрутив у плиті газ. Я побажав йому доброго ранку і дістав з холодильника склянку апельсинового соку. Вульф, якому Фріц, звичайно, приносив сніданок до кімнати, вже був в оранжереї під дахом. І я чув, як підіймався ліфт. Де він щоранку чекав дві години над своїми орхідеями. Я підійшов до невеличкого столика під стіною, де завжди снідав, і спитав Фріца, чи є новини. «Є», – відповів він. «І ви маєте пояснити мені, що це означає». О, невже він не дав тобі ніяких пояснень? Ні. Сказав тільки, щоб вікна і двері весь час були зачинені. Щоб сам я, і як це розуміти, мався на бачності. Це означає, що ти повинен бути обережний. Не кажи по телефону нікому нічого такого, чого б ти не хотів прочитати в газетах. А як виходиш із дому, не роби нічого такого, чого б ти не хотів побачити на екрані телевізора. Наприклад, ненавідуйся до своїх дівчаток. Тримайся від усього осторонь, відмовся від усього, підозрюй всіх незнайомих. Фріц мовчав, бо підрумянюючи на сковороді гречаники, взагалі ніколи не розмовляв. Аж після того, як перші два млинці разом з ковбасою лежали в мене на тарілці, і Фріц пилив їх зверху маслом, він озвався. А я хочу знати, Арчі, і маю на це право. Він сказав, що ви мені все поясните. Він, я вимагаю. Я взяв веделку. Ти ж бо знаєш, що таке ФБР? Ще пак, містер Гувер. От-от. Саме це Вульф має на увазі. За дорученням одного клієнта ми маємо намір дати йому ще гляпануся. Справа загалом дрібна, але той містер людина уразлива і спробує стати нам на заваді. Оце така в загальних рисах суть справи. Але ж він, він великий чоловік, хіба ні? Ну, звісно. «Адже, ти гадаю, бачив його на знімках?» «Бачив. А якої ти думки про його ніс?» «Негарний. Хоч і не дратує зір, однак широкуватий. Одне слово – не б'єм хетті. Тоді по ньому таки треба дати щіля. Я підхопив на виделку шматок ковбаси. Коли я поснідав і рушив до кабінету, Фріц уже заспокоївся. Отже, з меню все буде гаразд, принаймні сьогодні. Витираючи столі в пилюку, Відриваючись з календарів учорашні аркуші, проглядаючи пошту, здебільшого нічого цікавого, я міркував про те, як здійснити один експеримент. Набравши номер якогось телефону, скажімо, квартири Паркера, я спробував би взнати, чи підслуховують наш телефон. Цікаво, чи ФБР уже відреагувала на наш дзвінок, місіс Бранер? Однак від свого наміру я все ж таки відмовився. Я вирішив суворо додержуватись інструкцій. Виконуючи їх, я дістав із шухляди свого столу записник та ще дещо, відчинив сейф і взяв чек. Потім зазирнув на кухню і попередив фріца, щоб не ждав мене на ленті. Зняв у коридорі з вішав той капелюх і вийшов на вулицю. Не поспішаючи, я рушив у бік східної частини міста. Помітити за собою хвоста навіть досить досвідченого, зовсім не важко, особливо зимового дня, коли дме холодний, поривчастий вітер і перехожих на вулиці зовсім мало. Але тепер ФБР видно знало, куди я йду. Отож, на що завдавати собі зайвого клопоту. В банку на Ленксінгтон авеню я із задоволенням помітив, як трохи розширились очі в касира, коли той глянув на мій чек. Це було задоволення, яке відчуває багатій. Вийшовши з банку, я попростував до житлових кварталів міста. Вти треба було милі зодві. проте годинник показував, Усього 20 хвилин на 11-ту, гуляти я люблю, а якщо за мною і вчепився хвіст, що ж, пройтися, подихати свіжим повітрям не завадить імун. П'ятиповерховий кам'яний будинок на 74-й вулиці між Медісон-Авеню та Парк-Авеню був щонайменш удвічі більший за будинок міру Вульфа. Однак не такий темний. Три східці вели до солідних парадних дверей. Але за ними були ще одні, зроблені у вигляді засклених залізних граток. Одягнений у чорне, вузькогубий чоловік відчинив їх тільки після того, як я назвав своє ім'я. Він провів мене через вестибюль до причинених дверей ліворуч і знаком запросив увійти. Це був невеликий кабінет: шафи з картотеками, сейф, два письмових столи, полиці, столик із безладно розкиданими паперами. Над столиком на стіні висіла збільшена фотографія будинку Бранера. Я швидко окинув очима кімнату і спинив погляд на жіночому обличчі. Обличі справді вартом уваги. Молода жінка сиділа за одним із письмових столів. Погляд її карих очей зустрівся з моїм. Я Арчі Гудві, відрекомендувався я. Вона кивнула головою. А я Сара Дакос. Сідайте, містере Гудві. Вона взяла трубку, натиснула кнопку і сказала комусь по телефону, що я прийшов. Тоді поклала трубку і промовила. Місіс Бранер скоро зійде сюди. Ви давно служите, місіс Бранер? поцікавився я, сідаючи. Вона всміхнулась і промовчала. У мене така робота, пояснив я і також усміхнувся. Дивлячись на неї, всміхатися було неважко. То все ж таки, давно? Майже три роки. Хочете знати точніше? Можливо, потім. Я маю зачекати місіс Брандер? Не конче. Вона попередила, що ви будете мене розпитувати. Тоді я так і вчиню. Що ви робили раніше? Була стенографісткою в корпорації Бранера, а потім секретаркою містера Томпсона, віцепрезидента. Ви працювали коли-небудь у державних закладах, скажімо, у ФБР? Вона знову усміхнулася. Ні, ніколи. Коли я прийшла в корпорацію Бранера, мені було 22 роки. Тепер мені 28. А ви що, нічого не записуєте? У мене все отут. Я постукав себе пальцем по лобі. Чому ви гадаєте, що ФБР стежить за вами? Я не знаю, ФБР це чи ні. Та мабуть таки воно, бо більше нема кому. Ви певні, що за вами стежать? О, безперечно. Я, правда, не маю звички весь час озиратися чи там що. Але роботу я закінчую тут у різний час. Виходжу, коли раніше, коли пізніше. І по дорозі до автобусної зупинки за мною щодня слідкує якийсь чоловік. Сідає в той самий автобус і виходить там, де я. Щодня той самий чоловік. Це той автобус, що йде по Медісон-авеню? Ні, по 5-й авеню. Я живу у Вільджі. І коли це почалося? Напевно, не скажу. Перше я помітила того чоловіка в понеділок після Різдва. Він никає тут і вранці. Я бачу його і вечорами, коли виходжу на вулицю. Я не знала, що це робиться саме так. Я думала, коли вже за людиною стежать, то намагаються робити це непомітно. Це коли як. Іноді навпаки. Зумисно роблять так, щоб людина помічала. Це називається відкрите стеження. Ви можете описати мені того чоловіка? Звичайно. Дюймів на 6-8 вищий від мене. На вигляд йому років 30 чи трохи більше. близьке обличчя з квадратним підборіддям. Тонкий довгий ніс і вузькі рівні губи, очі зеленувато сірі. Він завжди в капелюсі, у тож який в нього чуб, я не бачив. Ви коли-небудь з ним розмовляли? Ні, звичайно. Ви звертались до поліції? Ні. Адвокат не радить. Адвокат місіс Бранер. Він сказав, що коли це ФБР, то вони завжди можуть прикритися перевіркою на благонадійність. Можуть. І так і роблять. До речі. Це не ви порадили місіс Браннер розіслати книжку? Міс Дакос здивовано звела брови. Вони були в неї рівні, як шнурки. Ні, звичайно. Я тоді її навіть іще не читала. Книжку я прочитала потім. Після того, як за вами почала стежити? Ні, після того, як місіс Браннер вирішила її розіслати. Ви не знаєте, хто порадив місіс Браннер це зробити? Я не певна, чи їй взагалі це хтось порадив, вона всміхнулася. Я гадаю, в тому, що ви ставите мені такі запитання, немає нічого дивного адже ви детектив. Але мені здається, про це краще запитати в самої місіс Брунер. Навіть якби я знала, що це їй хтось порадив, то не думаю. у передпокої почулися кроки. І нарешті з'явилася місіс Бранер. Коли вона ввійшла, я підвівся те саме зробила Сара Дакос. Потім я ступив на зустріч господині, потис простягну руку, а коли вона сіла за другий стіл, я поміняв крісло. Вона глянула мимохідно купу паперів, прикладених прес-папіє, відсунула їх на бік і промовила до мене. «Я, мабуть, повинна вам подякувати, містер Гудлін. І не просто подякувати. Я похитав головою. Ні, ви нічого не повинні. Однак тепер це не має значення, чек уже оплачений. Хоч я й був проти цього». Але тепер ми взялися за справу і я вже працюю. Я дістав з кишені те, що прихопив шукля свого столу, передав місіс Бранд. Це був аркуш паперу, де я надрукував. Містеру Міру Вульфу, 35 вулиця, Захід, 914, Нью-Йорк, 1. 6 січня 1965 року. Шановний сер, на завершення нашої розмови цим листом я уповноважую вас діяти в моїх інтересах у справі, яку ми вчора обговорювали. Я вважаю, що Федеральне бюро розслідувань несе відповідальність за шпигування за мною, моєю сім'єю та моїми знайомими. Причини цього я вам пояснила. Та незалежно від того, хто несе за це відповідальність, я доручаю вам провести розслідування і докласти всіх зусиль, щоб припинити стеження. Незалежно від наслідків вашої роботи, я зобов'язуюсь не вимагати назад виплачених вам, як аванс, 100 тисяч доларів. Всі витрати, пов'язані з моєю справою, я оплачуватиму окремо. І якщо ви досягнете бажаних для мене наслідків, я виплачу гонорар, суму якого ви назвете самі. Решель Бранер. Вона перечитала листа двічі. Спершу на швидку, потім неквапну й уважно. Нарешті підвела голову. Я маю це підписати? Так. Я не можу. Я ніколи не підписую того, чого не читав мій адвокат. Подзвоніть йому і прочитайте по телефону. Але ж мій телефон підслуховують. Я знаю. Проте, коли ФБР стане відомо, що ви дали повну свободу дій Ніру Вульфу, то воно, можливо, трохи вгамується. Так і поясніть своєму адвокатові Я не кажу, що у ФБР усі ставляться до Вульфа святобливо. Для тієї контори взагалі немає нічого святого однак вони знають про нього чималенько. Кінець кінцем гонорар має визначити він, і ця умова все виправдовує. Адже в листі стоїть, якщо ви досягнете бажаних для мене наслідків. Отже, ви самі вирішите, чи досягне вульф того, що ви хочете. Виходить, зараз ви не підписуєте чека, у якому не проставлено цифри. Адвокат не може не погодитися з цим листом. Місіс Бранер прочитала листа в третє потім утупилася своїми темно карими очима в мене. Ні, я не можу цього зробити. Мої адвокати не знають, що я була в міру Вульфа. Мого вони не схвалять. Про це не знає ніхто, крім міс Дакас. У такому разі ми не знаємо, як діяти далі. Я звів руку. Послухайте, місіс Бранер. Містер Вульф навряд чи візьметься виконувати ваше доручення, не маючи на руках такого паперу. А що, коли обставини зміняться? І вам забагнеться кинути все і залишити його виплутуватись самого. Що коли ви спробуєте ухилитися від справи, для якої його найняли, і зажадаєте повернути аванс? Я цього не зроблю, містер Гудвін. Я не сполохливих. Гаразд, тоді підпишіть. Місіс Браннер подивилася на листа, потім на мене, тоді знов на листа і нарешті на Дакос. Ось що, Саро, промовила вона, зніміть копію. «Копія в мене є», – сказав я і подав їй ще один аркуш. «Господи!» Вона заходилася читати ще й другий примірник. Видно, добре ж її вимуштрував чоловік чи адвокати після його смерті. Нарешті місіс збрана, взяла зі столу ручку, підписала перший примірник і я забрав її собі. «То містер Вульф тому і хотів, щоб ви зайшли до мене сьогодні вранці?» – запитала вона. «Почасти», – кивнув я головою. Він хотів також, щоб міс Дакос мені розповіла, як за нею стежать. І я про все в неї розпитав. А вчора я бачив за вами хвоста. Коли ви сіли в свою машину і поїхали, за вами рушила ще одна машина. Майже впритул. Номер я записав. У машині сиділо двоє чоловіків з ФБР. Вони намагаються дати вам зрозуміти, що за вами стежать. Тепер ми, певно, не матимемо, чого ні запитати у вас, ні сказати вам, доки чогось не станеться. Але все може скоїтися і нам треба про дещо домовитись. Адже ви читали ту книжку і розумієте, що означає ставити жучка. Ви не знаєте, чи є в цій кімнаті жучок? Не знаю. Я, звичайно, думала про це і ми кілька разів глянули кімнату. Але я не певна. Адже для цього вони мали б сюди проникнути, правда? Проникнути і щось тут умонтувати. Звичайно, якщо електронники не вигадали чогось нового. Але навряд. «Я не хочу надавати цьому особливого значення, місіс Бранер. і все ж не думаю, що в цьому будинку можна скрізь розмовляти спокійно, не боячись, що вас підслуховують. На дворі холодно, але трохи подихати свіжим повітрям вам не завадить. Як, ви не проти?» Вона похитала головою. «Ох, містер Гудвін, і це в моєму власному домі. Граст!» Вона підвелась. «Зачекайте на мене тут!» Місіс Браннер вийшла. Сара Дакус усміхнулася до мене. «Але ж вам можна було б зійти нагору?» – зауважила вона. «Крізь стіни чи навіть крізь замкову щілину я нічого не почую». «Невже?» Я оглянув її з голови до п'ят. Радий, що для цього випала слушна нагода. Дивитись на неї було вельми приємно. «А може ви маєте при собі апарати для підслуховування?» «Є, правда, один спосіб це перевірити». Та він, боюсь, вам не сподобається. «А звідки ви знаєте, що не сподобається?» Знов усміхнулася вона своїми карами очима. «Я добре знаю людську натуру. Ви належите до людей делікатних. Адже не пішли ж ви до того чоловіка, що стежить за вами. І не спитали, як його звати? Що йому треба? Гадаєте, я повинна була це зробити? Я так не гадаю. Але ж ви цього й не зробили. Дозвольте поцікавитись. Ви танцюєте». Іноді, якщо ви потанцюєте зі мною, я знатиму про вас більше. Не хочу цим сказати, що дізнаюся, чи працюєте ви на ФБР, бо якби воно мало в цьому домі свого агента, йому не треба було б ходити на за місіс Бранер та її сім'єю. Єдина причина, чому я... У дверях з'явилася наша клієнтка. А я навіть не почув її кроків. Це погано. Міст Дакос, певна річ, дівчина приваблива. Але ж не настільки, щоб, захопившись розмовою з нею, стати глухим. Отже, висновок напрошується тільки один я ще не поринув у роботу весь із головою, а це нікуди не годиться. Коли я рушив слідом за місіс Бранер через передпокій, зуби в мене були міцно стиснуті. Чоловік у чорному відчинив перед нами грачісті двері, в хідні я штовхнув сам, і ми опинилися на колючому січневому вітрі. Ми пішли у східному напрямку в бік парка Леню і на Розі зупинилися. «Краще поговоримо стоячи», – запропонував я. «По-перше, умовимося про термінову зустріч, якщо буде потреба. Передбачте все наперед годі й думати. Може нам з містером Вульфом навіть доведеться вибратися із його будинку і десь переховуватись. Коли вам по телефону чи ще якось, байдуже як, повідомлять, що талетки скисли, Відразу йдіть до Черчилл-отелю і знайдіть чоловіка на ім'я Вільям Кофі. Він там у них домашній детектив. Одне слово заступає офіцера служби безпеки. Можете робити це відкрито. Він вам або щось перекаже, або передасть. Отже, тарталетки з кислим. Черчилл-отель. Вільям Кофі. Запам'ятайте. Нічого не записуйте. Гаразд. Місс Браннер насупилась. Гадаю, ви маєте підстави довіряти тому чоловікові? Так. Якби ви краще знали містера Вульфа і мене, то про це б не питали б. Ви все запам'ятали? Так. Місіс Бранер підняла комір і ще ніж загурнулася в хутро. Цього разу не соболина, а якесь інша. Гаразд. А тепер як знайти нас, якщо буде потреба повідомити нам щось віч-навіч? Зайдете в телефонну будку, наберете номер містера Вульфа, хоч би хто відповів, скажете «Фіду занедужав. Більш нічого». І повісьте трубку «Зачекайте дві години, а тоді йдіть до Вілляма кофі». Це, звичайно, на випадок розмови, якої ФБР чути не повинно. Про те, що воно вже зробило чи знає, можна говорити по телефону. Отже, Фіду занедужав. Місіс Бранер все ще стояла насуплена. Але ж вони знатимуть про Віля Макофі після першого ж мого візиту до нього. Його послугами ми скористаємось, певно, тільки один раз. Полиште це на мене. По суті, місіс Браннер, тепер ви стоятимете від усього цього осторонь. Ми працюватимемо на вас, а не проти вас чи разом з вами. Може, нам навіть взагалі не треба буде бачитися з вами. Все, про що ми умовились, тільки про всяк випадок. Але є таке, про що нам треба знати вже тепер. Ви сказали, нібито прийшли до містера Вульфа і дали йому чек на шестизачні суму тільки через те, що вас дратують. Звісно, ви жінка дуже багата, і все ж повірити вашим словам нелегко. Певне, є щось таке, це неважко припустити, що стосується вас чи когось із вашої сім'ї, і вам не хотілося, б, аби воно випливло на поверхню, і ви боїтеся, що Фебер це розкопає. Якщо так, ми повинні знати не саму суть справи, а наскільки вона серйозна. Вони що підкопуються? Налетів порив вітру. Місіс Бранер нахилила голову і згорбилася. Ні, нарешті звала жінка. Але вітер відніс її голос, і вона повторила гучніше ні. Але від них можна, звичайно, сподіватися чого завгодно. Місіс Бранер пильно подивилася на мене, але колючий вітер змусив її примружитись. «Не варто говорити про це містере Гудвін», – мовила вона. «Мабуть, у кожної сім'ї є своє… є щось своє. Я, звісно, не усвідомлювала всього ризику, коли розсилала ту книжку, однак розіслала, і не шкодую про це. Наскільки я знаю, вони ні до чого не докупуються. Поки що ні». «І це все, що ви хочете сказати. Все». Гаразд. Якщо захочете розповісти більше, ви знаєте, що треба зробити. То що там з кислою тарталетки? Хто занедужав? Фідо. Як звати того чоловіка? Вільям Кофі Черчилль готель. Непогано. А тепер вам пора додому, у вас уже почервоніли вуха. Ми з вами, мабуть, і ще побачимось, тільки сам Бог знає коли. Місіс Бранер торкнула мене за руку. Що ви збираєтесь робити? Придивлятися, ходити і вивідувати. Вона хотіла сказати ще щось, але, видно, передумала, повернулася і попростувала до будинку. Я зачекав, поки вона зникла у дверях і рушив у західному напрямку. Йдучи вулицею, я не мав особливої потреби роздиратися на круги. Отож поглядав тільки на авто, що стояли край тротуару. Неподалік від Медісон-Авеню я побачив машину з двома типами на передніх сидіннях. Я став. Вони, як їх і вчать у Вашингтоні, вдали, ніби навіть не дивляться на мене. Я ступив кілька кроків назад, дістав записник і занотував номер машини. Коли вони діють відкрито, то чому би мені не зробити так само? Ті двоє все ще не повертали в мій бік голів і пішов далі. Завертаючи на Медісон-авеню, я не завдав собі клопоту перевірити, чи йде за мною хвіст. Бо напередодні, ввечері, умовився по телефону автомату з одним знайомим таксистом на ім'я Ел Голар. Мій годинник показував 11 годину 35 хвилин. Отож, часу я мав удосталь і дорогою частенько спинявся позазирати у вітринному магазині. На розділі 65-ї вулиці я зайшов до аптеки Закусочної, Сів біля входу замовив сендвіч із солониною та житним хлібом і склянку молока. У вульфа солонини з житнім хлібом ніколи не подають. Поравшись із цим, я ще попросив шматок яблучно пирога й каву. О 12.27, допивши другу чашку кави, я повернувся на обертовому стільчику і став дивитись у вікно. О 12.31 перед аптекою зупинилося коричнево-жовто таксі. І я рішуче, хоч і не так швидко, як хотілося, бо до дверей поперед мене саме йшла якась жінка, рушив до виходу. Я випередив жінку, вийшов і сів у машину. Ел виставив знак «Зайнято», почепив прапорець, і ми поїхали. «Сподіваюся, не фараони?» – спитав через плече Ел. «Та ні», – відповів я. «Бедуїни на верблюдах! Покрутись трохи на вулицях. Потерпати особливо нема чого, але сьогодні я хочу мати розв'язані руки. Вибачай, що сяду до тебе спиною. Я обернувся всім тілом назад і почав стежити за вулицею. Через 10 хвилин і 6 поворотів я переконався, що хвоста нема. Отож, звелів Елові їхати на ріг першої авеню і 36 вулиці. Там я заплатив йому десятку і сказав, що через 20 хвилин, якщо я не повернуся, він їхав собі геть. Звичайно, йому вистачило б і п'ятірки. Але наша клієнтка від цього не збідніє, а нам Елі ще, мабуть, стане в пригоді. І не раз. Я прийшов півтора квартали і завернув до будинку, якого три роки тому тут іще не було. Поглянув на показчик у вестибюлі, вичитавши, що фірма Evers Electronic Incorporated міститься на дев'ятому поверсі, війшов до ліфта. Фірма займала цілий поверх. У приймальні одразу ж біля ліфта стояв стіл секретаря, а за ним замість дівчини, як звичайно, сидів широкоплечий здоровило з квадратним підборіттям і непривітним поглядом. Я підійшов до нього і сказав, «Будь ласка, повідомте про мене містерові Андріану Еверсу. Мене звуть Арчі Гудвін. Здоровило цьому не повірив. «Та він, мабуть, не повірив би навіть тоді, якби я був сказав, що сьогодні 6 січня». «Ви з ним умовлялися?» – спитав секретар. «Ні. Я працюю у Ніровульфа, приватного детектива. У мене є деяка інформація, що може зацікавити містера Еверса». Здоровило знов не повірив. «Ви сказали у Ніровульфа?» Саме так, заприсягтися на Біблії? Не виказуючи ніяких емоцій, Зоровила взяв трубку, сказав по телефону кілька слів, вислухав відповідь і поклавши трубку, промовив «Заждіть тут». Після цього він підвів голову і втупився в мене поглядом. Видно, прикидав, чи важко буде зі мною впоратись. Щоб показати свою байдужість, я відвернувся і став розглядати фотографії на стіні. Незграбна триповерхова будівля з написом «Електронний завод Еверса в Дейтені». Я вже майже закінчив лічити вікна заводу. Коли в двері відчинились, з'явилася жінка. Вона назвала моє ім'я і сказала йти за нею. Ми перетнули вестибюль, завернули в коридор і підійшли до дверей з табличкою «Містер Еверс». Жінка розчинила переді мною двері і я війшов, а вони залишилися за порогом. Еверс сидів за письмовим столом, що стояв між двома вікнами, і жував стендвіч. Я ступив два кроки, зупинився і вигукнув: «О, даруйте! Але я зовсім не хотів перебити вам ленч». Не перестаючи жувати, він почав розглядати мене крізь окуляри без оправи. Еверс мав невеличке на лице з тих, що не запам'ятаєш, поки не докладеш зусиль. Проковтнувши, він напив каву з паперової склянки і сказав, Мені завжди хто-небудь перебиває. Що ви там сказали про Ніровульфа та інформацію? Яку інформацію ви маєте на увазі?» Він знову відкусив сендвіч з білим хлібом. Я підійшов до крісла біля столу. сів. «Може ви вже її маєте? Це пов'язано з урядовим замовленням». Еверс пережував, проковтнув і спитав. «А Ніровульф що, виконує замовлення уряду?» «Ні». Він виконує замовлення однієї приватної особи. Його клієнта цікавить той факт, що після перевірки політичної благонадійності одного з ваших службовців уряд аналював чи незабаром аналює замовлення вашій фірмі. Певна річ, таким фактом може зацікавитися громадськість. І хто цей клієнт? Я не можу його назвати. Справа конфіденційна. І це людина зв'язана з нашою фірмою? Ні, в жодному разі. Як я вже сказав, містер Еверс, справа тут стосується громадських інтересів. І ви розумієте чому. Коли під приводом перевірки громадян на політичну благонадійність порушуються їхні особисті майнові права, то справа перестає бути приватною. Клієнта містера Вульфа турбує саме цей бік питання. Все, що ви мені повідомите, матиме суто конфіденційний характер і буде використано лише з вашої згоди. Звичайно, ви не бажаєте втрачати контракту, як ми знаємо, досить солідно. Однак, як громадянин, не станете миритися з таким беззаконням. На думку клієнта містера Вульфа, в цьому й полягає суть питання. Еверс відклав сендвіч і втупився в мене очима. Ви сказали, що маєте якусь інформацію. Що це за інформація? Бачите, ми гадали, що ви, можливо, ще не знаєте про анулювання контракту. Про це знають сотні людей, що ще. Очевидно, причиною анулювання було те, що під час перевірки політичної благонадійності віце-президента вашої фірми стали відомі деякі факти з його особистого життя. У зв'язку з цим постає двоє запитань. Наскільки вірогідні ці так звані факти і як вони впливають на благонадійність віце-президента і вашої фірми? Може з ним чи з вами вчинили несправедливо? Що ще? Все? Гадаю досить у цього, містер Еверс? Якщо ви не бажаєте розмовляти про це зі мною, поговоріть з містером Вульфом. А якщо ви нічого не знаєте про його становище і репутацію, довідайтеся. Він доручив мені дати вам ясно зрозуміти, що коли ви дістанете виводу з того, що він робить, то він не має наміру вимагати від вас компенсації. Клієнта містер Вульф не шукає, клієнта він має. Містер Еверс похмуро дивився на мене. Я нічого не розумію. Той клієнт газета? Ні. «Журнал? Тайм? Ні. Тут я вирішив трохи перевищити надані мені повноваження. Я можу тільки сказати, що це приватна особа, яка вважає, що ФБР зловживає своїми правами. Я вам не вірю. І взагалі все це мені аж ніяк не до вподоби. Він натиск кнопку на столі. Без що з ФБР? Я відповів ні і хотів би додати ще щось. Але цієї миті двері відчинились, з'явилася жінка, яка привела мене сюди. І Еверс різко її наказав. «Міс Бейлі, проведіть цього добродія до ліфта». Я спробував заперечити і сказав, що якби він обговорив справу з Ніру Вульфу, то найгірше, що могло б статися, це втрата урядового замовлення. А воно, видно вже й так утрачене. Якщо, мовляв, і є шанси його зберегти, але Еверс простяг руку до ще однієї кнопки на столі, і з виразу його обличчя я зрозумів, що розмовляти далі нема рації. Ні, тут мені робити більше нічого. Я підвівся і в супроводі жінки вийшов з кабінету. Але в приймальні мені довелося ще раз переконатись, який нещасливий був до мене цей день. Тільки, но ну, я рушив з кімнати, як двері ліфта розчинились, і назустріч мені ступив чоловік, незнайомців якого аж ніяк не назвеш. Десь рік тому, працюючи над однією справою, я мав до діла з агентом ФБР на ім'я Морісон. й був він. Наші погляди зустрілися. Подаючи руку, Морісон вигнув. Отакої, Хіба не Ровльф уже застосовує електроніку? Я подружньому потиснув йому руку і вискалив зуби. О, ми теж намагаємося не відставати від людей. Маємо намір поставити жучки в одному будинку на 69-й вулиці. Я підступив до ліфта і натиснув кнопку. Ось я й ознайомився тут з останніми новинками. Вічливо усміхнувшись, Морісон відповів, що тепер їм, певно, доведеться перемовлятись на службі кодом. Цієї миті двері ліфта розсунулися, я війшов в кабіну, двері зачинилися. Так, день видався справді нещасливий. Особливого значення це, звичайно, не мало, адже з Еверсом у мене однаково нічого не вийшло, проте невдача нікого не тішить. А як нам зараз потрібна була вдача? Знав тільки Господь Бог, я вийшов на вулицю і попростував до житлових кварталів. Я важко ступав по при твердому тротуару, а на летів на крилах успіху. Минуло більше 20 хвилин, і Ел, звісно, поїхав. Проте у тій порі таксі на першій авеню було стільки завгодно. Я підкликав одне з них і назвав водією адресу.